شیر فی الیم قرانی کریم تدیش شرک ډیر سیاستر کوي شیر فی الیم دې ته وایي چې تا د ځیدارشی چې د الله نامه سیوا دوی سو کوم سو کوم په پټو خبر دی بغیر د ظاهری اسبابونو ونانی ترینده شرف په الم ډیر شدید رد کئ زه تا جوړ انسان شرف په الم انسان با کې د راشي بده وټو لشر رات کئ زه ده ته با دې د اداره شي بابا ده نو دې زمو په حال باندې خبر وکړه یوه چې خبر ده نو دمو تاسو ریفون دی دی ورکولم کولې شی له ورکولې شی زستر پرتم ورکولې بیا مو تاسو ریفون منه نمبر د دې په اړه چې دا نشي چې څو لا واځو خپل په کارت نه بیا وي رامدل شیلې او چې نا مدد شی وته وي نو بیا پس نمبر د عبادتوم شروع کی هغه پنونو تر نیعام کوي یا کایته چې به وکړي چې اڅه ودي او په چا مړه پیرات په و آغای دب یار آمدت شیخم و آئی. و قرآنی کریم کیا اللہ ربولی زد دشرک ایتقادی تیر دشرک پیلی دشرک ایتقادی کی چیداروں بے کسم دشرک پیلی و دادی شدید رد گئی. دادی شدید رد گئی. لکہ قرآنی کریم کیا اللہ ربولی زد دا امبیاو نم نفی شرک وی لئم کئی چا امبیاو سر علم دارین دی ملائکونم نفی شر فی المکایت ملائکو سره المغیب نشتا به جنات سره المغیب نشتا و اولیاء سره المغیب نشتا سوره بقره اوله سپنایت 32 وګورای نفی شر فی المکایت ملائکونا ملائکو سره المغیب نشتا پریشتي حالو ویندی پریشتو سبحانتا پاکیناتا لرائی اللہ لا علم لنا نشتا علم مغلر إلا لیکن ما ها غا علم اللم تنا چطا مغلر کرده اللہ موسر اقبال ذاتی سه علم نشتا ده لیکن آغا علم ده کم چطا مغلر کرده انتا یقین انتو انتا خاستو العلیمو الحکیم حکمت والا ذات دانا کی کریم نفی شک فی علم قید تمام انبیاء کرامونا نگه سورتی مایده او مسی بارای تکسون نو گوریت. سورتی مایده او مسی بارای تکسون نو. تمام ملائکو سرا المه غیب نیشتا. یو ما الله الرسوله، یو ما یادتاو رزم، یجماع الله الرسوله، چرا جمع با کیا اللاتو کلان بیای و يقولونو اللّه رباليسط بوه تاو فرمي ما تاو جبتم سا قبل تياشيوه واساسو تاسو چه مسالة قوديوا نو چه منالي وو چه نو منالي قالونو بو ويداتو لم يأترا لا الملنانيشتا الاممتا سوال راضي چه ولي دا بیا اللي سلام بجول ما دي چه منالي ونو ده دم نشتا او چه نو منالي نو ده دم امتاپتا نشتا نو د دې جون کومه د پټه بس ته تنظیم می ولا نو نو پر کې نو دغه په پټه شته کنه بیا چې لا ال ملنا دلته مو پسرین مانګه د دې کله کلام مازه فلي لا ال ملنا نشته ال منته بعد ما اماتره الله د جون د پټه شته چې منلي وژانه و منلي ولله د مر نبا درته په د نشته دي چې چا منيلي وو چا نو لګوس کلی السلام ته پته نه لګي وران نن به فکر شو سماجی لټ راشي به مشات کوي او دیس ایز یو اوډیو ماده په یو یو منو مال په دا خو نو مرکز لاندې چا خو هی مخ کې برازیل مکه دکینه پایو یا ایملنا نو الله چې ځوان کړه تپاتشدا کډمر کړه تپات نشتا چې د مرن ماته منلي ووچا نو مند یګو زموږه دیری پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم د ځوري هغه تپاتوا چې په جنه حلنه د منلي اګوله هم نه د منلي او د با نه د منلي او په ایمني سلو ورو سره منافقت کړي دي دا راګي په شان تور منافقان او بوکر منلی دا، عمر منلی دا، عثمان منلی دا رضی اللہ ونهم. اوز دنبی علیہ السلام دا وفات بعد چا منلی او چا ندا منلی دو ددگ اوز نبی علیہ السلام تا پکنش. واری گئی پتی باری؟ دارت باغچا جسو کوئی پا نبی علیہ السلام با دے ارض عمل کیدی. او نبی علیہ السلام با دے دا امت عملو نا پیشکیدی. نوازی او سوال دازی چی اومد کم عمل کوي او آغا پیغمبر بانی پیش شی اصلاو مدیان یا منزیو که درسیو او سنت دری که او که زبادی خو بخوش آلشی خوچی دا کم کسان شرک که بیداد که اخلاس نا که بس او فجور که آیا دوی د عمل که پا پیغمبر بانی پیش گی گی گر پیغمبر بخوش آلی گی که پا پاکی گی گی گی پا پاکی گی بکنه نو آیا داد دوستی دا خودش منی دا دا په طالنې مې پاک وای د دې جون نه عمر ختې و چې باندې مور شه دي سمونه وکلا شي کنه نه کې سلام په ژوند د دې کافي روحو پکړه نه او عمر بیا د دې نه خوند مول وسین او په خپګې کې درته حالانکه د مؤاهد روح چوزي یو به هر پر د مؤاهدینو نه hội لې تلار شي ایلېن تلار شي مې لين کې دای روونه پراتی او په جنت کې تور شي په جنت ولې بالله په پیغمبر خپګل نو دې ته دا خلک نو ګوري سوچ نه کوي نور په هغه چا چې سو کوې پیغمبر سره یې مهرباني دې پیغمبرانو سره یې مهرباني دې دا ردی کریم نتي دلمه مهرباني دا اولي کرامو نه یګان بیا و نه پکته چې کوم اولي کرام دي نو ته د نیم نفدي مهرباني ته څه کوې سورته یو ناسي ولا سمزي بارای تا ښای سورة یونس یو لسانه سفاره تقرائز نا بی المغیب دای دا اولیه کرام و نا حتی دا اولیه وسرم المغیب نشتا یوما نخشورهم جمعا یوما یاد دایه عرزا نخشورهم ترابوتا با که همگدی جمعا ارتول سمنا نقولو دا عاشرکو تی شرگ فرنو مکانا ਉਤਰੀ ਗਈ ਪੱਕਲ ਸੇ اے ਮੁਸ਼ਰੀਕਾਨ ਉਪਕਲ ਸੇ ਉਤਰੀ ਗਈ ਜੀ ਉਹ ਨੋ ਕੋ ਰਹੀ ਆਂ ਤੁਮ ਸਾ ਤੋਂ ਅਸ਼ਰਕਾਉ ਕੋ ਕਾਲੇ ਤਰਾਸਿੰ ਪ੍ਰਯਤਤਾ ਸ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅਮੇ ਜਦ ਦਾ ਮੂਤ ਤਾਸ ਤਨੈ ਨਾ ਵਾ ਅੱਲਾ ਪੱਕ ਮੁਸ਼ਰੀਕਾਨ ਤੋ ਇਲਜ਼ਮੀ ਜਦੀ ਤਸ ਨੋ ਸਾਤੀ ਸੋਮਨ ਕੂਲੂ ਨ ਅਲਲਾਰ ਬਲਿ ودرګه په خپل څه ان تطا سو او شرکاو کوم او د پره ساواتس سو او شرکاو کوم لمرات دې دې هغه اولی ترق دې کوم چې دنیا نه پسې کیدا او پسې عمل واري دې انا حق برس علما حق برس پیران فز یلنا نو الله وایو دایبر اوله په عین همدې ترمنځه وکاله او اوبوای شرکاو هم د برق قانون دان دې هغه پیران ولاو وړي او ولاديو کې جپير بابا جنت تلارشې او کاکا صاحب جنت تلارشې ګه هي جنت تلارشې دته چې د ام بیاونه پکاته د هي چې مبارکیتن شې ویلې ته سه به نه ای لا وا چې د جنت دي ویلې بابا زغم د خلکو یو بندبست مونږ نه کوي نو رور سن دی وی او وای دا خو جنت دي پته سترګي یا و یان په کټي پروتو وای دې سه خاڅل دا به چیګو شهيد دي شهيد ایا دا به نه خورولونه پروت اپټي سترګې نشي وای دې صحابو نه او انسان په کې تنه شي چې د ځنې تی دي و دلله الله جنت ته نو وکالا او بو وای شورکاهم پر پره سا ونت د دی دا اولیا د دی ما کوتم روا یتا سو یانا تا بودوک زمون کی سوال راضی چې ددی اولیا عبادت خوشې ودی لکه ددی لوی ځوان چې څنګه قبر دی لکه د لوی ځوان چې څنګه قبر دی زه مو استاذ مشر استاذ محترم الی عمر مال اولاد او په علم کې ډیر خیر او برکت وای چي نو هغه فرمایي چې د دې د دې نیوز باندې خبر مالي تدلیدي هغه په دا شی طریقه واني دي انجا موږ نه جوړ کړی دي چې دا سینې د خبر نګې چا په راز څنګه لا جوړه کړې د چې باندې یو ځل ورن نوږي نو بیا بدا ست تواز کوي نو په بل لار ورور وس وي <تصال> دا کوم مطلب دا چې ما په سیلار پکې نیشت درې چې یو څلدا سي بندر انultimo سلنداسره نه نوڅه دوه نو داسی بنا تاویږي داسی بیا او په دې دروازه کوښښه مطلب دا یو تاواخه په څو خواريو کنه دای بازار نه دي نه تاوا دانه دي د قبرونو ته چې لا دی دی با قاعده او چې دې پیرانو ته دا کوم چې چې په سوشل میډیا باندې په څو اور وګو ته هل پس چې دوه ته پراتوي نه عبادت کوي نو تا اوليه کرام ته وی نو ما کونتم یا نہ تعبودون نو ی تاسو زمون عبادت کوم کی زموږ پوینا موږ ته نو ویلی چې زموږ خبر نارشی او زموږ قبرونو واینه تر نیارځو کای منعتیو کای ام ته مدد شیوه تاسو څه کوي کارو تاسو شیطان په لمس باندې کړي دي نکورا دی اولیه کرامو دا مصبت نشتا. وکفا باللحی شهیدن باینام نکافی دی اللہ کوازمون ترمینسا و باینا کم وستاسو ترمینسا ان کننا یمینا چی موندھان عبادت کم ستاسو دا امادت ما لغا فیلیم بی خبر آم نن خلق کوئی موڑی اوڑی او بیانا بسی او آموی وی مستاسو دا اوازن خبر خیونو او دا خبره دارا چو انسان پا کٹ پا نی پروت وی ناو بی دو پا که ورکی با سنگاو بی آگا چی دون چو ورکا بر اوکنس دیشی او بیا پاگی که دن نا لها ده. دا پاسا بیا پاک کانی که خو دیشی داغی دا پاسا بمدونو خورا وروا چولیشی دون دن نا ببیا سنگا دی آو دی. آو دیو ای حال نا خبر دی. داران دی سلورم نمبر جنات دی. دو جناتو ن وراې ګريم نه پیدل مهیب کوي جنات ضیم ال <سؤال> غیب د دې سورۃ سبا کورې د 28 سم دې کې د جناتو نن افيدې د مګاس کایې چې سليمان عليه السلام د او جنات دې خبره ده واکه تاسو وا سليمان عليه السلام بیت المقدس تعمیر کولو دا اوس کوم چې مات لري دا اسرائیل چې بجنګ دې د پليستینانو سره تبا برباد کده اسرائیل او امریکا اذه پليستینانو نه اله انتظار کوي بي کله دي بړي ورکی بابا اپ بیت مقدس علی السلام د دې تانویر شروع بیا پورانه شو د بیا سليمان علی السلام د دې تانویر کولو د دې سليمان علی السلام د دې پرش وا او لچما تروښوي کې رب لیست امپی کرامولا امر نکمکې فرشتار علی دې په ای زراشه ست د روح دا غستوټه ترشه وېې په محمد علي سلام الله علیه ته دا من روح وکړي چې ما کو ټیم زما کو لا چمت نه دی جوړ شوه او دا اوس په پیریانو باندې تار کو دای ته چې زو ولاړم کار گئی او چې زو ځنې ولاړټوړ سرکښ کوم دې وګورم کار ته نو الله رب لیست حکم راولي کولو چې دا داس کارو کده او یو جوړه او اغیی که پلیم سا تا دادا اوگا. اغیی که پلیم سا تا دادا اوگا بریان چه تا نو اغیی باوی جونی سلیمان علیه سلام و لارده یا ناس دی پیبادت بانده او کار بکی. او نور جستا تیف و رشوی ده نو بدی که اس مقیر استو او دو سلیمان علیه سلام نیسا و آگستو. بدی تریکه بانی تقریبان یو کال تیر شو د بیت مقدس هغه تامې هغه او پېګيج څنګه تامې purus وو د سلیمان علیه السلام هغه امسا وینو خورا امسا وینو په ونه سلیمان علیه السلام بدل پس مکه باندې را پری وو یې یا نو چې په تولدی د چې وای سلیمان علیه السلام په ډیر وخت و فاجعه ده د بیا د خپلې کو چې کوم سرایل مهفه و نو مکه با دایو کال په اې ری چاله دغه نه کار نه کئ مپنما الله واي هر کله چې پره علیه الموت کله چې په سلو پدی سليمان علیه السلام لري د مرګ غمات خبر نکړل دا جنات علیه موتی په سليمان علیه السلام ان طاقته الارض لیکن یوونه دسمکی طا بولوتی وی پڑھلامی ساتوم صاد د عليه السلام لو پلم ما پر سر کلا خر اجر را پریوتو پتن سليمان عليه السلام تبینات الجنونو کرا کډلا پیرانو دا خبره انده خبره لوکانو یالهون الغیبه کشر دی پوی دی په میه په باندې غمال بیسو وه بہنو تیر ګنه په لعاب موهید په جانب رسوایه کې مست صپت اوجی سلام عليه السلام کنه مون با بیانا کارونا نکو تکای کسی که کارانو سو مزدورانو مارو کارونا بی باکی کول و قرآنی کریم نفی علمه بکا ده جناتو نا جناتو سرم علمه بنشتا دارنگی پا انبیاه کده طولو انبیای کرام و سردار رحمتو لیل آلبین زمون پی غمبری فاک صلی اللہ علیہ السلام دے او قرآنی کریم دا غنم نفی ده علمه بکای لگا سورت یا نافتا سوگو سورة یعنام آيات نمبر پچاس سورة یعنام آيات نمبر پچاس نفید المحیث قیده نبی علیه سلامنا چه نبی علیه سلام سرم المغیب نشتا او نبی علیه سلامتا اللہ ربو لیزت روکم قیده باقبل اخولده خلقه طاقوه یا ما سر علم دې نشته ونه تو ارته وایا نه کوله لاګ دینه وین تاسو دا اندي چې ما سره الله تجانيل الذي او نه تدخ خبر کوم چې زي عليم الغيب يم لا کوئی او نه کوئی و انا اقول لكم او سننتص اني من عند يقين زفرش تایما د تاسو دا خبره کوم چې ز فرشتي پرهې و نبي عليه السلام نور غيته نه نو فرشتي جنون په او الله نبی عليه د خلکو تفقلق له وایا چې زغورې نورم دي متسوي چې وا ان اتبو ز تابداري نکم ما را به و هي يوها اليا خودا کو راته بي او شکرات کې ماده الله سوې یو غویا نو ځان دې د مغيب کوي سورتي اارات نومه سی পারা 188 کې د نبی علي سلام نو ځان دې سورتي انفال نهمه سی পারা 60 کې نبی دې مغيب د نبی علي سلام نو ځان دې سورتي توبه یو نبي دالمحاف <سؤال> قی دنګی ګیل <سؤال> اسلامه <سؤال> سورتی یو یو لسمه سي بار ایت بیس کی یو نبي دالمحاف قی دنګی ګیل اسلامه سورتی کها پینځل نمبر ایت 28 نبي دالمحاف قی دنګی ګیل اسلامه چې په نمبره 3 سره سبا یې ولا تقول لنا لشای انی پایلون ذالک مدہ تاسره یې نشتا دا سره د مورنډ لپاره کې معلومات نشته دا سره د خاريق لپاره کې معلومات نشته دا سره د روپ لپاره کې معلومات نشته خامخيزه له معلومات تر کومه دا مینه په خبره کې دا دې صورت یې احزاب کوم نشته مزی باره د نوکي صورت یې عمران آیت 44 کې نبی دلبحب د نبی علی سلامنا دا دې صورت یې وو ټول سمجه باره د نبي دالمحیب سورۃ یوسف دغلسه مصیبارایت نمبر 102 کی او سورۃ نور ادلسه مصیبارایت 11 کی نبی دالمحیب کید نبی علیہ السلام لقب واکید ایک اکصرا چې په واسه باندې مسلمان کی په مومنینو نه راځی چې رسول نو باندې کومه تکلیف نه او یو میاش نبی علیہ السلام پریشان ده او په تاوان نشته دي چې دا کار شو وی دی په اندیشه او یو میاش باچی وهی راغه پا دیش بار اصلاح ایتونو که بیچی دوم المومینی اگر سفایو شوا نو نبی علیه سلام تفتو لگی وکو نبی علیه سلام علی ملغیب بی نبی انا یوم یاش پریشان اولی وکرانی کریم نفی دایل مغیب که بیا بیا دارگ سوری منافقون کی نفی دایل مغیب که چې نبی علیه سلام تفتا نشتا دی چې منافقان بس خبری او کی او بیا من کرشی اکده منافق خدا کاری بخواسو کی چې و سر ارشدینی که قسم پا خدوئی که مادا خبری که. قسم پا خدوئی که سبستا ببارا کدانسی خبری که. نا خدوئی دینه دا دا منافق تاری که. نو قرآنی کریم نفی دا علم او بدی بانی باقایدان صورتو نا چلائی. پا نفی دا علم خیب بانی چه انبیاء سر علم خیب مشتاری. دارنگی صورتی арام کی آیت نمبر این سٹھ کے یا کمش پیتم کی دل میں خیبہ اوصل ذکر کھائی سورت انس آیت ساٹھ اک سٹھ کی دل میں خیبہ اوصل ذکر کھائی وثورت لغمان پاخرہ کی دل میں خیبہ اوصل ذکر کھائی واثورت سعبہ آیت نمبر دو تین کی دل میں خیبہ اوصل ذکر کھائی وثورت حمیم سرجیڈہ سینٹالیس کی دل میں خیبہ اوصل ذکر کھائی ودا و اس شرک اتقادی رنبے قسم شرک فیل علم نو د شرکت اعتقادي دوی کسان چې ګرګاو شپ اختیار تا او شپ په تصاروپ دیته وایي چې انسان د الله اختیارات بل چا له ورکی لکه ګورو چې هڅه ورکول د او د چا د ادارې بابا هو اختیار مند نه هڅه ورکول شيحت دان دې فرښتہ هغه تیرمنو غډی چرہ فرشتي بھگور کولیشل کبا جحلت ونی تا ویزو لیکلی یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل نو سم مطلب دا دې مارای د چکم د بیماری د شفا دا جبرائیل ورکولیش ها پتا ویز کې بیا جبریل یا اسرافیل یا میکائیل یا اسرائیل دا یا ملائک شفا ورکولیش دې به نه نو د دې ته وايي چې په تاسو سره چې دلته یې رات دا څه په چاله ورته لور زه ته دلته یې او ته لا شي ته یو کب ورته دی وابا نه یو ولینا سوال یا موږ یې جنتی نه مال دا کته له بسې بچي دا خو دلته 25 دنه نما شیوا په خپل سوشي ورکره ورای سخرت کئی، لگا سورت این او اسی پارایت سترہ لککو رائی. سورت این آم آیت نمبر سترہ، او اللہ ساکتا. اللہو بزرن فلا تاشیب لہو اللہو. و ایم سستا اللہو خجر غرسائی تاتا اللہ بزرن یو مامولی تو بلاز کی دی از غیم گنا با بدن کی دی از غیم یپنا کاشی پھلو نشته دې سوکلریکون کې دي تکلیف نه را الاهوله دې څنګه یو الله ولری کوي خیال دې کله کله انسان له دې ستنډه ځینې ليو مسئله جوړه شي ولاس کسن مات شي کله کوئی جوړی دا معمولیو باندې خبره ده هغه ست په بلکې ګر ذکر ذکر ذکر ذکر کومه لور سی دې مصیبت نه جوړ نو کیا استند په ودان کې نه نوتا کله دا د تکلیف په الله وکړي که زه دې په ودان کې مآشو کله دا تکلیف په الله وکړي ځکه الله نما سیواب وسوګني شي لږې کوو واي ام څخه به خير او مشارئ او رسایتات الله یو فائدہ کو الله تعالی یو فائدہ درکایو خير درکایو نو مطلب بچی له درکایي صحت له مال له درکایي عزت له درکایي شهرت له ننبه هوا تالله على كل شعن قدير باره و سزماني قدرت والا ده. اللہ قادر ذات ده. اللہ قدرت والا ده. دارا تیدتا سوکو رئی پا دی سورتی آنهاب کی آیت اتاوانوکو رئی اتا پاندوستم. قل اللہ انا اندی ما تستانجیلون که متیه مو شرګانو اوې نبي عليه السلام رساله تم نو منلو هغه پرې نو منلو د راشي ته په هکای مصالحہ ود سره نومانی تو هیڅ ود سره نومانی سنغت طریقہ ود سره نومانی چې تپی باندې رد کیتا د مو یو چې ته په هاکه او داسا راشی زا په مو د کارې رغوري هغه دې دی را باندې را وره چې ته پسندې خو دا په اورول ځکه زما په تیافی نه دی لوکول تر ته ویلو یقینات کې چې عندي زما ما هغه صاحب تسدا چې نو به تاسو کچاري زما په استارګي او غازاب تاسو تا جنونه به چې تاسو پهلوار کوي پاري ولنا کوځي الامر کومه کفساله بشو وداچا بيني زما ترمن جواب اين کومه ساسو ترمن پس زاپه بده باندې روسي په یو جمه یو سخشيور خبره وغواځو شو په زشوفه زما نه اوس صبر نه دا والله انمو اول نقوي بي ظاليمين و ظالمانه باندې الله تپدته چې ظالم سي ټي په تباقول پکار دي الله لي مخه مونږ اندل مهرب مساله بیان ک جلالی مونږه ته الله ته پته ای چې کوم ځای لیمه تباته او ابو جہل دا مطالبه دي ریکړوي و او مخه کې ته الله سنوي او چې نبی علی سلام ته عمر ته کو تمرا چې هغه کو اولو مدینه ته د مدینه نه چې بیا څنګه بدل او د بدر مخه تر نو پته غزي چې الله ابو جہل د یو ډو وړو ته حضرت معاصر اسلام د قومي سرچل نو د وړو او اخر کله دته وړو الکارو ده لا سکرتا الله وبس اکثر ددا شي زینا مردار کی شهابیا دتو نمبر 122 خلک نو او بجاله ازابونه غسطه چې کله پکې الله ته معلوم شې چې ردا ټیم دغه ازاب لپاره موجود دی یبڅه کې بدر کې بیا هغه هغه بدمعشان هغه ګرداران دا مشرک دا بدرې د چې ته په هاکه یو څه په هاکه وماده ازاب راشي را ديشي تر باندې والله بوې دې څه خبره وې په دې تاخير راځه باندې دوی وي شو دې موږ د الله اوم دارن گی آ Vega رفتیر دوشتم nationsی بارای تو کے حمده دارن گی سورت یونس آئیت نمبر ایسو سات کم داستی آیت دای نه فشر پی تصرف که اومور در مشتم� liberties کیuz نه فشر پی تصرف که اومور آ آivel نمبر ایسی بارای تیک سو اٹاسی که لککو رای اومور آ概 حشر پی تصرف که نمبر ایک پوځه ورته وایلا امر لیکل نفسی نه خانواله زور را پوځه ورته وایلا امر ګوتو افکار لې نه نفسی د خپل ځان لپاره نه پته پایلې در رسول او سلام که ځله پای دی ور کولې شوي وګاڅلو ځمن چې الله ورکړي غي ځان له پاتې کولې نشو او په تا باندې الله هو غوښتل نور ځله نه کولې نشو نشو کنه کڅوځه زاړه د فایدیه ملي نو نا په نوڅانده د لپنک مله زره او د څه زنده تکلیف لري کولې شپه کما د تکلیف ته غويده طرف راشي هغه برابرېږي هغه بیا زنه شامل لري کولې الا ماشاء الله لکه اغه په وحید الله چې جوته پیغمبر د ځانه یو تکلیف نشي لري کولې نو مولویستان مرسلې دې مولویبا ستانا بشمنی سره لري اور ولی بتاله علامت سی کا پیسہ لولون او بیا ور قصئی وای اور نہ پیدل مغیب کای ودايه کی ولہ کو تو عالم الغیبات جریزه پیدے پہل مغیب پانی لست تک سر تمہیں نہ شہید رسالہ کمیٹی خیر جمع کڑے بہت کی بیا غخوک تر اور امیر حمزہ دین اولی شہید کیتو ہاں لو شاید لا سچما شہید شو اولی شہید کو او بیا ول مسلم کا وز او شونډي او مختايتي نه پریګ وبغونې تي نه پریګ په کنه دې له سلام څخه پتا وینم ورغلي په کسينو اللهم سنیاسو او نو غورو سيزلې ماته استکلیف ان انا نیمزه الا ندير لكن ير اور كون كي مبشير و زير اور كون كي د فارچ ایمان وړي نو په هغه باندې تکلیف راغلي دی په ځان نه لری کړې نه دی نمو طالب په سلی څه ځکه هغه باليرينو <سؤال> له خلک پیغور ورغی وه یته 16 ول <سؤال> او <سؤال> دا څنګه شپورس پټین کار کوي نو دا پتا سو باندې जातो نه او پتا سو باندې دا ته تکلیف پورا وې دي ګوره یاد ساتئ څنګه ژوند دلته چوکویو بدوانی تکلیف راځي ټول د کې دې شي انسان نه سونه شي وی الله به دنیا کې ورګی یا خیرت لده پاک سفالارشی، او یا به خونانی کڈی، بدی بانی با داده تکلیفون و داده درجیو چطی گی داده مرتبی بکن چطی گی. نبیه علیه خیر او ده شر مالک وی، ما سلسط تروف وی، نما با بلسان لدیر خیر چمکیو، او مالا بایس تکلیف نورا رسی او شر او خیر داده الله پلاز که دارن کې شورا د نشټم ځباره 48 لګو کوي. یوه تشورا د نشټم ځباره څفراتار. کله ته مرغانیت دا بندا چې بیان کوي چې موږ په پداسي ټول کڅوړه دې باندې وایي چې بسلږي هغه به دي ته. او په دې خلکو لمه ناروغ او کولې دلنځه. که خو خدای نه پخواړې کرا نو بندوي خدایا کوم تصویر استعمال کوم د دې مشريز د خوې سره زرو غواړم آی شماره 42 سپورې 48 پاین اړه زمو په مارسل نه کالېم ابيجا نمبر وین ارهڅک ته ری دي مو وقته مخوانور او د توحید نو د قران او په مار سننا کا ډیر علی غلم ټولې په دی حفیظه ذمہوار ته دې ذمہوار نشته چې دی په تجنات کا وزي تا تر خپلغو دا وناوک نور به په شهودې په شه. اینا نه ای کانشته ده البلاغ لیکن رسوندی د کتاب ملا البلاغ لیکن بتا باندير سولدال لذا كتاب او سورة مایده تی بیرازیت ستا ستکی تی آئی و رسول بلک ما اونسل ایلی کبیر ربک نو ایه بیغمبر تبلیغو کداؤا كتاب چتا تیو ویشوی دا و اینو یکینا مونگا اذا اذبنا الانسانا کل جوسکم انسان بانی بنا یاللا شکر یاللا شکر دستا صوت استا پرسو زو ولورکم مال ولورکم ډیر خوشاله وای تاسو به مو په چاره ورسيګی تاسې یو نیو تکلیفونه به ما په صحبنامه یا مالو کتمت ایډی هی چمک کلی کلی په پکورلا سونو ماخه وېګا نا جو وینځه تکل که تکلیف ورسېږي دا د عمل په سبب نو وای پس یقین انسان ته پورنا د امام سره سو شدا سماد عمل دواچینه دته به وای یو خدای پاک را یو زديلي دي نو او بل څو ته نختاري د بیا بدن شکر یو دو کوفر خبرې کوي دللله خاص الله له را اختیارات چالي چې د پیغه برديشت ها دللله خاص الله له را ملک السماوات و يا تسمنون دي ول اورجو د سم کو دي يک پیدا کوي الله مايشه ذل له کو بش یہ حبور کړئ لیمای شاو جاده شوشی نہ سنجی نہ و یا بوچا لا ور کړئ لیمای شاو چاته شوشی سوپور دارین اولاد چاله ټول جامن ورکی چاله ټولی لونو ورکی نو ده پوهیږي دا د چي دیو جامن کیږي او د بل لورا کیږي د ټالوونو الی د جامن وال سره ست شوږي دغه ډول یې جامن کیږي بې ځخه اوس کده سره ته کې دا ته خدای پټکشم باندې خپای مالي وی لونا ورکې دلې وی صاحب ورک پدی باندې هو تاغو زیسرت سونکه پولیس نه کای په بربادي کې په حسد باندې او یو زوجهم یا جوړه جوړ ورکې شکران انا لکان وینا سوشینه نه کای اد کوی نه پرموشه یا ځوالکانو شیوب کې نه شیدیا به درې درې کیږي نو په دې کار کې وای دلو مے شاوقيما او ګرځي سوک چ په بخشینو شک روغ رحمت حلت پای، روغ رحمت حلت پای، روغ رحمت حلت چنائی او بچی بینکی، نا دخدای کار پای. ایننہو یکینند اللہ چلی علی مقوید قدرت والا سات دے، ننفی شرپتا سروب قرآنی قریب کے اللہ را بیا بیا کل، چگوئے اختیارات طول زمان دی بلچا سرنشتا، انبیاء سرنشتا دے. سورت انبیاء آیت چوراسی کی برا شید، آیت چوراسی کی نو الحسن سلام نو نیم څو سوال ته پښ کړي دي او بلاس اختیار نشته دي چې پکم باندې آبروني الله دا سوال کوي پدار په اني مغلوب فنکسه دا الله دا سوال کوي چې الله زمو بلاس کې اصاب نشته دي تم امدارو کې باندې کوم سره تطویش یونس علی سلام مې لوړ تیر کړې دي او د یونس علی سلام په اختیار کې نشته چې مې نروسی نو دا الله دا سوال جلا اله الا اصل صفاتك ان كنت من الظالمين زكريا عليه السلام بیان کای چې تقریبا سل کال عمر دی او بچی نکيږي او د الله نه سوال کای سره پهیا تاسو سره ار پهیا تاسو ورنی پر دم وانت خیر الوارث الله ته ودی ته وارث پیدا کې سما په کور کې پیدا الله د دین وارث سما په کور کې پیدا کا نو کور اوس پیدا ورده او ځل بچی د پټه د سوهي چې بچی دي نشته نو عاياده خدای ته ځه پیغمبر ته نو ورګایې دا پیغمبر سره اختیار نشته چې ځان له پیدا کیو زما سره د اختیار به راوځو خدای یو واجب ځبند دی هغه مالک دی هغه قادر دی هغه قدير دی هغه متقدر دی هغه چې څنګه هغه ورکي زموږ الله صلی الله علیه وسلم مریم کی نبی ته سرپ سی کړ کای د دې دارنګینده ملایکونا Zambiaونا دا نو دیم کې سم د شېرکه اعتقادي د بيشېر کې تصارف اوسمون درې کې سم ذکر کول د شېرکه اعتقادي شېر په دعا شېر په دعا تاسو ته دا چې امينه د ټولې شاکو او بدې کې ټول شرکو نه راځم دي شېر په دعا دي ته وای ځای باندې وګور او رامدد شدا مو صرف یو الله ته او څوک الله نما سيوا بل چاته هاي باندې आवाज کوي لکه دا خلک چې تکلیف فرا شي رامدد شي له ځانه او څوک پیرانو ته आवाज کوي پیرانو ممانغان د څوک په لګټي وهل نه په لګټي راځي دا د شرک واسطي دا الله نما سيوا دا आवाज بل چاته کول دا شرک دی او کفر دی دا دا کو فر دی الله قران کریم کې لنره بولس په دې باندې مرث کوي او مستقیل سورته په شي ګر کوي دغه سورته سورته رات سورته رات مستقیل سورته په نه فشرک په دوه باسي باقي کله پینځه قسمت علیه پیږي ګر کوي پر د شپې توه او سورته رات ایا چې الله فرمایي و ما دعاء اول کافری نه الا فی زلال نو کافر لیکن پتا بهاي کې کافر اچات ده وي چدا اللہ نمازیوہ بلچات آواز که ویدہ کافر بے دا ہوئی کافر دے چدا اللہ نمازیوہ سوک بلچات آواز که دانا گئی پا نپی شرک پید نوابانی مستقل سورتونا حوامی میں سمعا دا سورت مومنن والد در سورتی آدھا حوامی میں سمعا چی نوو سورتو ندی حوامی میں سمعا سورت فاتر دے پیاسور فاتر کے آیت چودہ جيو الله تباواس کوي دلته ما سیوابل چې دا واسکول دا شربتي دانګي صورت یونس آیت ته سوچي کې صورت یا حافظ په گزشتہ وسیبره ځکه ومو مې په سماج دي دا صورت مو مته شروع کیږي دا سوره اقام پوری دي وګوره صورتو نو مستلقه پدې خبره باندې جيو الله تباواس کوي ان شاء الله په خپل ځای باندې بیا مونږ تفصيل کول ته خدا پتورې موشت نمونه څرغ هغه سر سره راټولې چې تاسو بیا په ترجمه او په تفسیر باندې خپويږي څلورم کې سند شير شير په عبادت په ی باندې کې کون عبادت د حضرتي حورو په نه جوړ د حضرتي حورو کیسلې دي پدې کې آهن بيثال او دایمه ترې ازادي نو په فاتحه کې په تفسیر کوم چې آیا یو یره دغه وایته او بیا مینه دغه وایته او تم دغه وایته او دايره مينځمو دا خپل خپل کور کې بیا بدو بدو کیسونه یو ير د ځایریس بابو دلاندی او یو ير د ځایریس بابو د برا د ځایریس بابو نه لاندی بندته مار نو یریږي یریته د ټاکرانی کی زهر دیپکی خراپ تو می کی بندته لړم نو یریږي پښې ځانته بچکی مړکی دو ځایریس دښمن د ځایریس بابونه لاتی یره د جایشنا اوس د ځایریس بابونه بره یاره لکه د ځایریس باب څه نشته او ته چانه یری دي بابا نه یری ګویر بابا په نومه منښتونه کوي لسمه مې و نه تا نو مال بمې ته ساروی په مې نو دکان بمې ته نو دا یره د دادو یتہ او دادل لا نما سیوا د په کول دا شکتې دمه یره چې کومه یرا د پیو نه پیډه میه د ام په توګه سمدا یو د ظاهری اسبابو د لاندې او یو د ظاهری اسبابو نه بار د ظاهری اسبابو نه لاندې یارا چې دا نو هغه دا دا د ظاهری اسبابو نه لاندې یارا په مینا د د موحد سره مینا کول دغه چایست په مینا کې خلک د ځای ریس ماغو دلاندی په یو سود مینا کوي چایست نه نو یو مینا د ځای ریس باغو لکه په دې بند دغه چې دللا سره مینا یې د الله د پور بند ثواب کوي الله ته بند مونږ سچې سچې د کوي روکو کوي او په مینا کې دا افوال بل چا نه پاره کول کول یا بل چا کاغی بانوم نظر نیاز کول دامین دا اللہ نما سیوابل جا سر شرک تے او کفر تے بریم دا تما تما تا زایری اسبابون اللہ تے بند بلارد تما کچی پیسی و سردی مال براکی تما جاما پیزار دارو درمل دا بمی بلار کرد خاون نا دا بند تما چی زما حقوق تی بدبانی زما دا خرچ خوراک بدبانی فرس دے دا دا بده مال کچی نو چاہیستا استاس نا بند تما کچی ګریټي ماما لایلم راکای شاګر نمت ته مګای چن دې سماجه میشن چلای دا سماج نشي څه د کی دا به وډي نورو خلکو ته بخایي ځا اوس دا ته م د زایریس بابو نبره اوس زایر کې څه سبب او ته د بابا نه نه لور وړو وړي اوس وړي دا څه شي دي ناشکته دا کوفر ته ولاواز کې دا دا شير ته دا کوفر دې صحت راکي مال به نو دا تول شرپ و قفت. نارواد. نو امادت تدری و ایساو نجورده یر داخده توب، مین داخده توب، او تم داخده توب. دا دری وانا بته دا اللہ نکه. قرآنی کرین که اللہ را بولیزت نفی شرپ ویل امادت که دا غیرناد. لگه صورت این آم او مسی بارا آین نمبر چت منه تیانا اوما سياره چم پنو ول ان مي نهيتو انا بدل الذين من دون الله قلت ورته و يا اني نهيتو منكريشويم ا ستدي خبرين ا بدل الذين تز عبادتكم دا کا سانو يعني زيرا مينته متا خدای سانو دعونا نتصير مدد گوای مین دون اللہ ما سیوا ذ اللہ نا دغه ترا مدد شیوت وای او بیا خو داغه پونک ته نظر ونیاسه پکړه هغه سره وی ته مینم د خدای توپ کې سم وخت دغې توپ کې يرغو دغې توپ کې ویرا مین ته ما د خدای توپ دلاله بل چا نه کول دا شرک دی دغه کی صورتي سومره سلیشن ماچ سلیشن سیپای 64 کې نه پیشک په सूरह 13 नहमसिबारा आयत नंबर 50 के या 65 के सूरह यूसुफ 13 लसमसिबारा 40 की नफीशर पेली इबादत सूरह यान कबूत 20 शलमसिबारा 26 की सूरह मरियम 30 समझ बाराए 41 के तदईदत तवे जके जिहरिया और आडो नदा में हदीस जातते मखली तथा दा सुलिखई او په خپل باندې کورې چې په دې دي سېنو کې في... الله ربو لزت نه په شرط کې عبادت کوي نو څلور شو شرک له له شرک تصروت او شرف هہ او شرک په عبادت مؤذن چې كلا اذان کوي نو دې پري اذان کې څلور زلا الله اکبر وو لا سات په فلسفه باندې پوه نن هر سره باکو نه وای اوبدا که یو ری دی الله اکبر الله ازاد کې سلوور الله الله الله الله اکبر الله اکبر الله ال د با اعتباره ع دله پشان العلم مغب د بل چا الله و پر الللهوی د با اعتباره ته سرو دله پشان اختیاراتته بل چا الله و وقتبر الله الوی د با اعتباره دوه دله پشان پل سووکتهمد شي قابل نشته د الله واکفر الله د با اعتبارې بعدته دله پشان پل سووخت بعدت لاک نشته دی چې شرف تداد ک لري شو اول صفی وې باندې صفاق کینا منګ منګ پکې پرهوتې یا پښیو پکې مړ شي وی یا سبې یا بل شي نو ولکتي مردار وروباش دا کی دي نه باول نشم دا مرداری لري کې نو بیا پکې توحید نه نوسي دا که پکې د شېر د توحید ذاتش بیان وای نه کوي که بیا پکله بند وای هم چې زال لا یو منو فائدہ نه کوي چې دی کې نو بیا ور پښې د الله الله اشھدو ان لا اله الا الله ز کوم چینیشت دی بل حجتر والے ک نیو الله دی ز کوم چینیشت دی بل حجتر والے ک نیو الله دی ها شرف د پښو توحید ثابت شو کرا نو د توحید سره اوس لازم او ملزم څه شه دی رسالت سنت طریقې با خلک سنت طریقو د سپکوری او یو خوای سنت دي کنا خوای سنت دي کنا د سنت د اهمیت د خبرې سنتی کنا, سنتی تو دا سنت دي کرا نو خو سنت دي کا تو ګور کدا سنت نه وي یته بته وی چیر ته بيځه نو نا په نو پر خبر نه د رسول الله محمد رسول الله زه چې محمد صلی الله علیه و سلم رسول دی او د الله او تاسو پرپل ځه پرپل هغه مازه یو پرپل معاملات کې ناقص کو د باندې چې پیدا ته راځه او باندې چې ځمې وحامون اصل یو ځای شروع کی د پندوی چې خدای اس سره اوک چې دا غړې لږ دنګ کې ودا باندې نه وې تاسو پور आवाज راتړي چې بنده بیا دې مشرک او دې دې په دې آسان باندې هغه جوا پرپل خپل خود نه ورته یقین وکړو مړه دې ورو یو خوید آوازون ها دیر دی بلی آقا کی دیخ گنده دی عملون خراب دینا آقا بانگ چووی خلکو لدیس هم رو بد که بانگ چو چه مواهد وی دخلکو دیرو تکوزی گی پس او دیا کتاسو دا باوری دی آل تاکی چه ازانو نمیلی کی گی نو آل تاکی دخلکو دیس رو تا ازان کوزی گی یو خو آقا ازان چوی نو آقا د موहित د بل دا غي اوا زنم دی خپلې بل دا غي امر د سنتو ته تابع کیږي دا غاژان جوړ ته ته کیږي نو مر پسې په 2 نمبر چې شیخ د په شو توحید ثابت شو د بیا و سنت د نبی عليه السلام دا برابرچ کې په خپل مغ خاطه کی په خپل معاملات کې دږي سنت طریقې او منلا نو دا غي نه او سر پسې داوت ورکې شي دا حياله الصلاح حياله مون سراشی مون سراشی حيال الفلا حيال الفلا قام يا بيدراشي قام يا بيدراشي باندې زبرګ ټوله تا وچو مونږ ورګي شرک او تو هيت س هيڅ نو ورګي ویا دې مونږ سټیخ شرس پکښې یوه ځراغه مونږ زسره شرک دې وبدشي ها ابو جاو لود وبشي با دې مونږ نه نکو دې شرکي کوله مې نه ورواکا یاله بول دا چې کې او پسفال خاص بوته وي چط چط چط درگات زه اگل تنظر و نیاس که ده شرک ده چط چط بابانه را مدد شیو آئی ده شرک ده چط چط چط بودی منتر که ده یو منز یو حج یو امره اس نیک مل نکبلی دا مسالما بالکل صفا که نو تای ماشین چینا اوغن هون که یه چلے پامونز را بودی کنن یه چلے پامونز را بودی کنن دانور ارس بیٹکشی چرت تکیه دته کله نه نه پریخوي له شرک او بده پریخو دايروس موري اوچ پریخو دې پردو به نه کومه پریخو دې موږ گزارو لري دا گزارو نو چې لمن سپایا نو کې نو بیا ورپسې يوسل اشهد ان لا اله الا الله او اشهد محمد رسول الله او الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله بیا خیر بیا مختصره ماجو کې چې شرک غره کی او د توحید اثبات او یاره په شپریانو ته مکه را ایدې کله تی ترجمه کیږي دې د مونږو د بانک په فلسفه په یو ځای د بانک سره ستوري په با. با دې باندې مونږ په بارا اواز دینې دا دا پدې مونږ راوکه چې کيده د توحید یو د مونږ بدلې فائدې درکې کاکې دې د توحید نوو د دا له فائدې نه دا د شېر کې اعتقادي لوبې کیسه چې په هغه کې د نسلو رکسام هغه ګیم واټ کیسه بیاناو شرک کی شرک کی پھیلی هغه شرک د وای چې هغه د یو سره تعلق ساتي پھیلی ویلې شکار تا لکه پښتوق کی موږ یو کار کړنا چې دغه تعلق د یو فلسفه او د دې سره سره له مرصلی تعلق ساتي د شرک کی پھیلی توا د توحید سره متالیک دي او د شکر یوه د تحریمات الله او سیسونه چې الله حرام کړی دي او د وتحرامو یاته توحید ده د دې د وایته حرمت بعد چې اوسیس الله په کتاب کې او الله په شریعت کې خوروا دی او مخلوق انسان لا دا رواه کی نه دا د شرک ته ودانه رواه ده د دې توحید کې پھیلی د غنمبر نذور الله اولا نصر و نیاز و منخ دیقل <سؤال> دا جائز دا عبادت دی او صلورم نبر نزور و لیباد دالنا <سؤال> نما سوا دبل جای پنوم بار نصر و نیاز و منخ دیقل <سؤال> دا شرک دی او دا کفر دی نو تحریمات اللہ <سؤال> او نزور و لیباد او نزور و لیباد دا نجائز دی نزور اللہ کی لکسکات ورگول دالا بنا اعبادت دی سرسایا ورگول صداق ورگول نفلي صدقات واجبی صدقات ندا توج نصور اللہ دی دا اللہ دا نمبر دی سورت یا ناما دا آیت اکسو اٹھارا نباد دا اندیم سورت دا پا شرک فیلی او دا اول سرنوال ایت اکسو اٹھارا پوری دا اکسو اٹھارا ایتونا دا پا رد شرک اعتقادی بانده دا اندی سورتی مایدام دا غی مقصدی مسلا مسل ده الحرمت اوحی الحرمت سر چکا مسلو مسلی تعلق ساتی تحریمات اللہ تحریمات اللہ و لیوات نزور اللہ و لیوات دا غی بیان پر دارن کی صورتی حجو دا مکمل پدے شرک فیلی بانے دے صورت انام آیت ایک کے رد شرک فیلی کئے صورت انام آیت ایک رد شرک فیلی کئے صورت یونس آیت اونسٹھ کے رد دشر کے فیلی کئی. دارنگی سوربہ کارکی بیا بیا رد دشر کے فیلی کئی. سنگا چی دشر کے ارتکادی صلو رک د دارنگی در مشرکین اہم صلو رک سامن. یو توویں مشرکین بلی باد السالحین. آگا مشرکان چی دا اللہ سرے دا اللہ بندگان یا زیکوڑی دی پا اولویت کی. دویم تاوی مشرکین بیل کواکیم آگا مشرکان چستوری دا اولویت دارجی که رسولی دی او دستورو ابادت کئی پستورو که دا اولویت تاسیر منی او درین تاوی مشرکین بیل جن بیریانی دا اللہ سران پا اولویت کی شرک دی او سلورم تاوی مشرکین بیل ملایکا آگا مشرکان چې پوريشته ده الله سره په صفات اولهیت کې شریکان نه کړي وړاندې کریم په سلور کې سمو مشرکان اول مشرکین دلیباد صالح الله نه ګڼ بندګاری د الله سره شریکان نه کړي دي چې انبیاء په اولهیت باندې نیولې دي یو کس او سي عليه السلام ته رحم دت شی واي او کس عليه السلام ته رحم دت شی واي او نوبي عليه السلام ته رحم دت شی واي او چې یو یې خراب د او زموږ شریکان بلیواد صالحین نامخ یو په برکو چې دا شک مخشورو شي دا نه ده بندګانی د الله سره شریکانات کو کنه دا کوم وخت یا ځاتې د آدم سلام نواله نوح علی سلام پوری تر دې چې پوری شیرپنو شیطان خو چې الله د جنت درو وښتو توه کولی ته قسم کړو یو کله چې له هغې طریقې خبرې بنی اسرائیل کې وایي چې په ماده دي علی سلام د اولاد ډې خوبه ده جوړې باولا کټکو لسام خوا کړو لسام یې کړو سورته آرام آیت نمبر 16 کې له اقعدنا لهم صراطك المستقيم الله ستوري آدم علی سلام دی اولاد د بزو په دی غلاس کې تہ توحید پلار کی بوله کی نن د سنتو پلار کی بوتکینم او د قران پلار کی بوتکینم قسم خو هغه کډه قسم خو هغه کډه او دغه پښته کې خدای غوینه پرتاوه د ادم علی سلام نو علی تر نوح علی سلام بولیدا هغه وخت کوم دبد مکه اله مو د پیغمبر دمل سلام نو دیم ور پسې بشی او د سبیا سلسله را روانه وا دغه او د هی د ورګ پر شنو څه بیا شروع دا د ادم علی سلام تامیدارو دا غو د اولاد چې غایبا د توحید بیان کولو او خپل کوم ورو تیارو چې دا غ انبیا وفات شو ادم علی سلام وفات شو د اور پسې سلام وفات شو یا نور به نمبر چې کومه غو لږ وخت شو او بیا په دغه وخت تقریبا س ریما سدیوه یا سلورم اندره کرانو یا سلورم پدغه وخت پدغه اوليه کرام ود سوا یهوس یهوس او نس هرڅ ای صورت نو کیږي کردې دبه څنګه ده نیکان خلکو و خلق و ده رهنمیه بسته لکه دخبل خلک چه که مالیم بی خلق رازیه وین نه خلی مسائلو تا پوستی نا تای نو دو ده نبوب خلق رهنمیه بسته کلی کرام بفاد شو ده اولیه کرام بفاد شو دو ده پس دخبل پیروکار بیر زیاد خپو جرل بیپسی دو دا شیطان دا یا سبرک بشکل کرامو او شیطان چه همیشه ده بار گمراهای لرازی ځس ورګانو چا مې وایي چې سپني چا مې وایي دنيزان خپل کوشکل کې راشي او خپل غټه غټه ګيري وي همسا وسره وي را روان دي دې هزار ته وي وې تاسو وایي خپای نه خپل علماو په صف خپای یعنی کار نو د او ته وایي که د دې اولیاء او تصویرونو ته جوړ کو. د دې اولیاء او تصویرونو ته جوړ کو. او تاسو ته تصویرونو ته ګورئ او تاسو سره شیطان دون حرام دي چې د اړیک ځانه وایي دا څه اولیاء او تصویرونو نشکلو جوړو. دا څنګه د تصدیق شروع شیطان څنګه په شپه باندې تکای نږدټی حرامي چې د ګلورینه دې سوچکې دې په دې پو یو چې کدا یې تا زوې چې ډایریکټوس دې اولیاء دی بوتان د څه ډول کوي دې کومه مري نو ته به په مخ نه چې تصویرونه جوړ کوم صرف په هغه غره بڑا وخت سلې کوي او په تاسو وای چې هغه وخت تصویرونه چارتې څېمړي باندې هه دا تصویرې او دا جوړ د تاړنی نه اړی او تر اصل وی تو ګل وی تو ګل اواغه د اولیاء او دا ود سوا یعوش یو قونصر رید تسینه کې نه جوړ شو ګل دا هم مې دی تصویرونه واځ جوړ ک اواغه دې ویلی چې ګوري څنګه مت څه کوي اګه او تا ته دونو به تسلی هغه څه دا به کار تیر شو دا په کله دا پیو پیړې تیر شو دا یو پرېچې دې روانه ده ایلم له camera مو ته ته مخصود د ایلم camera ځکنه هغه سړي علما کوتي نه لاړو موږ که په کارو راغو غوړل وی شنو دا شیطان دی راغو او دا وی په کور داس تاسو مشراندی اوس تاسو نه ګان خالفتي د تاسو د تاسو مشرانو د دې ته تاسو دا یو کچې دا خپل عبادت په زايده کې کیږي دا تعظیم خلک دي دا استاد سپوږنی چې تاسو یو ځای به ځو. یو دایته دا عبادت کوم ځای نو کوم ځای کې به عبادت کولونه هغه ته سیرونه غوټان راوړی شوو تکې کېښ. شن دایته خو دا چې ګریم فرنګ راوونه په ایلم کې نورو خبره راغی. دیبل یې پیار غو. هغه ته وای وای دا اولیا چې دلته ولر د جاده صدا اف زپته ته تاسو مو په وسیله باندې دلته سوال کړي ویشو وسیله د دې اعمالي الله ته وسیله کړي چې دا ډېر نیکه خلکو نو تاسو مو شي ته ریچل الله ته دې د اعمال زما ته او د دې د عمل او الله په دې باندې سمته چیتونه پورې بدا وروق نو وسیله په شپ باندې شو لګیا شو لګیا شو د سو یا او سیک نور هم ډیر تا ده دا پن په کې مشهور دا انرنو لکه سمه چې زمون په د ال باې انشنل درګا ده دا تا انټرنیشنل درګا د ټول ملک کې خلک پیژدي دا تا پ لاور والا انټررنشنل درګا ده ل پهت والله انټررنشنل درګا ده ټول خلکې پیژدي نو دا شانې دا ډیر مشهو نو نو سلامو پ پ غفرو چېغا الله رابولیزهت ګورته شپ باندې راولېږي او الله رسول دې قرآني کریم کې د نبی عليه السلام تشبيه ور کوي د ټول مل سلام سره ور کوي چې نوح عليه السلام هم پرتې شیر کړو د نبي عليه السلام ته وي چې پرتې شپ یته بارو کې د اسماعیل عليه السلام نه بعد بل پیغمبر تور راغلی د ابراهيم عليه السلام او د اسماعیل عليه السلام چې هم کوم زو دین او شريعتو پاره وایي داسې خبرې اورو موږ نخري په خبر راغو چې د دې د توحید به یې نو د دوی ودوي داسوي او بیا خو ګټار دی شویل چې تر تک به شو مرشو نو دا هغه پنوم باندې به قوت شو او هغه لږ به یاداینې ټول دنیا منخت شروع نو بیا په کيده خپل بابا دادا دادم سلام چې کومه او حبيب دادا هغه تصویرې جوړ کړو دا خپل عربو کې کوم او ځانګړي لات بابا دا کو هغه د نوح السلام د سمانی هغه او دا نه دي او ځا دب کې او پیرایږي دا په لو یو یت پانی نیولی ودی ته به نه مدد شي لکه اوس تاسو کوئ دا د غټ ورشل فلک کوي چې استوري کوئ یو یت نیولی دي چې پیریا نیولی دي چې اولیا نیولی مدد شي دا ټول د قران د ځحیت څخه وځي که دا فال قران تکي نه او په شو نده اللان ببارك امام بحرر رحمت اللان فرمائي وقان اللاتن رجولن صالحن يللتو صویقا للحاج و ایده اللات چون تا یونیک سردهو او او اجی هجان بحج لراغو نو ایده اجانو لسدو پخونو سدو بیوال جو اولو وقران بیوال ورکولو بیوال ورکول نا جانو حسمتو نبیقل نیک سردهو لگا سورت یونس ای تطار اتا سوگو رئی یونس ای بارا وَدِيَا كِدَمَانِ قُرْآنِ قَرِيم رَسْتَئِ دَئِي بَمِدَانَ